І тоді я з якогось дива вирішила залізти на сторінку її мами. А там уся стіна в проханнях про допомогу. Погуглила данен діагноз. Краще б не гуглила. Не хочу, щоб навіть ці два слова були тут записані. Після такого треба терміново провітритися. Пізніше. Думала послухати музику, але мій плейліст не відповідає настрою. Треба було чогось дуже тяжкого, як Паша часом слухає. Набрала Пашу. Абонент поза зоною, передзвоніть, будь ласка, пізніше. Вулиця надто безлюдна, як на кінець березня. І тут мене прорвало, і я розривлася так, як давно вже не ревіла. Забрала аж до садочка. І раптом за рогом побачила знайомих собацюр. Зраділа. Але їх вигулювала якась інша дівуля, недана. Квітень. П'яте квітня. Часом, буває, нема чого ні в блог запостити, ні в щоденних записати. Дні йдуть один за одним, нудьга страшна. Усі дні однакові – навчання, паша, дівчата, хлопці, малі, бабуся, робота. Ніби комусь розкажеш – усе круто, а самі якось так… Бабутя вітаміноз? Ну і ця весна ніяк не настане. Я вже суто з відчуття протесту ношу короткі спіднички і легкий піджак, хоч бабуся дивиться на мене і засуджує». Вона думає, що я відморожу собі яєчники чи нирки і ніколи не матиму дітей. Типу, вони мені дуже треба в 15 років. Ніби в мене і так немає трьох дітей удома, які часом плутаються і називають мене спросонням мамою. Не знаю чому, але це все мене дуже дратує. Я виправляю їх, а вони ще більше називають, особливо Єва. Ну що Єва? Вона ж маму майже не пам'ятає, не те, що Вадик і я – але я до чого? Звісно, я не повна дурепа. Я вдягаю під піджак тоненький светрик. Він усе мені зігріває. У школі його знімаю, бо весна не для светриків. Запишу тут коротко все, що сталося за ці десять днів, упродовж яких мені було лінки розгортати щоденник. Ледь не завалила свій блог через Тоху та Назара. Ці ідіоти додумалися пожартувати з Олени Семенівни, яка і так уже на ладан дише, так каже моя бабуся. Я запах уладану не переношу. Намазалися червоною фарбою і припхалися у клас, наче у них усе в кров'яці. Ну, не придурки. Я вирішила зробити з цього включення, не пропадати ж контенту. І виклала все наживо в блог. А наша англійка додумалася повалитися на підлогу з інфарктом. Про таке бабуся каже, що її грець побив. Чи не про таке? Треба уточнити, бо я вічно плутаюся. Цей момент я теж зняла, ясна річ. Усі спершу ржали, бо це було реально смішно. Оце падіння, як у кіно, тільки кадру сповільненого бракувало. Так ось, я все це виклала, а виявилося, що все мені в ній справді погано. Приїхала швидка, її забрали. Тоха і Назар ні в тих, ні в сих. Ледь не спровадили англійку на той світ. Директор сказав, що у неї слабке серце. От бляха. Знайшли, з кого поржати. Придурки. Весь відос мені запороли. Коротше, я запостила це все у блог під тегом «Перше квітня». Ну, видно ж, що жарт. А всі почали коментувати, що я безсердечна ідіотка і що ржу. А людина мало дуба не врізала. Ну, нічого, коментів боятися блогером не бути. Перегляди ж ідуть. Тим паче, це ж просто гроші, нічого особистого. Але тут дзвонить чувак із оріями – це той, що на пари був косметикою, яка ледь не зробила мене потворою. І каже, що вони відмовляються співпрацювати, якщо я постатиму сцени жорстокості та знущання з людей. Ну капець. Що контент на сторінці не відповідає їхнім корпоративним цінностям. І якщо я не приберу відос, вони припинять зі мною співпрацювати. Я в шоці. Це ж усе в школі. І Паша замість того, щоб підтримати, починає мені розказувати, що можна видалити пост. Я й раніше знала, що він нічого не тямить у блогерстві. Але щоб настільки... Відос я все-таки мусила видалити. Хоча частина фоловерів пішла і гримнула дверима. Ну і хай, їм же гірше. Нас тут 200 тисяч усе одно. Але рекламодавці падлюки поставили ультиматум. Треба повернути лояльність підписників. Погуглила, типу, щоб мене знову полюбили. І чим скоріше, бо вони перестануть платити мені за рекламу і папа зарплата. Паша, мабуть, зрозумів, що був неправий і запропонував мені допомогу з блогом. Зробив пару трюків із паркуру, щоб я зняла з цього відос. В останній момент так стрибнув, що мало не потрапив під машину. Я спершу страшно злякалася, але камеру не опустила. У мене чуйка на хайповий контент. Ну як його можуть переїхати? Він же крутий, спортсмен. Із Пашою, звісно, все ок. Але якби його трошечки збила машина, було б ще ефектніше. Жартую, звісно. Хоча, коли я це сказала при Асі Інаті, вони, здається, вирішили, що не жартую. Не всім дано розуміти чорний гумор.